divna u sve. Kad govorimo divna jer osjećamo da je takva a da osjetimo možemo samo tamo gdje se ona projavljuje. A mjesto gdje se projavljuje jeste posebno mjesto gdje se projavljuje jeste hran Boži i ovo vrijeme, i ovo sveto bogosluženje. Vidimo da ono što mi treba da slavimo, a što crkva slavi i sveti oci slave, a mi evo uzesmo učešća da ono prevazilazi sve naše probleme, nadmašuje i sva naša niska Stremljenja i očekivanja I prenosi nas snažno i direktno ono carstvo I u onaj budući vijek u carstvo svjetlosti Svjetlosti i vaskrsenja To je mnogo važno da znamo i da poštojemo Jer ta svjetlost je svjetlost vaskrsenja A vaskrsao je Gospod naš Isus Hristos, a vaskrsenju prethodila smrt, a smrti i stradanje, a stradanjima ljubav Božja, čovjeko ljubio Božije. Tako da je ta svjetlost prožeta svim tim događajima i nepoštovanje tih događaja i onoga, ko nam tu svjetlost svojim ovapročenjem, stradanjem i vaskresenjem dade, je e, nemoguća za vidjeti i primiti. Ko ne poštuje sveta ta stradanje gospodnja, ko ne poštuje njega kao ovapročenog, ko ne poštuje njegovu smrt, taj ne može ni svjetlost vaskresenja da primi. Tako da, kad govorimo o duhovnoj svjetlosti, mi ili neko drugi, a ignorišemo sunca, to je znak da živimo u važnosti. Svaka pomisao koja ne ukazuje na sunce, na Hrista, na raspetoga Hrista, na išipanog Hrista, koja nam ne ukazuje na Hrista Gecimani na gospoda i Boga na krstu, u grobu, pa tek onda govori o Voskresenju o važnoj svjetlost i nikako ne bi trebali da je prihvata. Tako da u crkvi Hristovoj, u crkvi pravoslavnoj uvijek tu svjetlost primamo na takav način. Zato je njena radost tako prefinjena. I tako moćno, tako neuništivo. Sve druge radosti su bile kratkog daha. I stame, i zašle u tamu se brzo vratile. Onda opet na neki drugi način i kroz neku drugu formu. A radost crkve jednom data Svetim Vaskrasenjem postala je vječna. Tako im ima imamo veliku privilegiju da učestvujemo u toj radosti, živeću u crkvi. A onda imamo blagoslov i da slavimo one koji su tu radost primili na takav način. Evo i večeras, slavimo nekoliko njih, istina, na jednog smo obratili posebnu pažnju, a i ove druge ne zaboravljamo, iako je tekla velika, Učenica svetog apostola Pavola, prvom učenice i ravno apostolna po dejstvima. U propovjedi svetog Evanđelja, propovjedi krsto, vaskrsne, svjetlost i radost. Ali ipak, dadu smo prednost svetome kralju Stefanu, prvo vjenčan, vjenčanom, koji je tu svjetlost... I tu radost primio na jedan jako, jako dobar način, moćan način. Prosto, mislimo da drugačije nije ni moglo biti s obzirom da je bio sin svetog Simeona mirotočevog i rođeni brat svetoga Sava i sin prepodobne materi. I zaista, svaveći njega... Mi se i svetom Savi poklanjamo, jer oganj duha svetoga koji je rasplamsao Savino srce izvršio je snažan utica i na Simona, odnosno Stefana Kralja, a kasnije pri kraju svog života primio monaški postrik, znamo i žitije da je sveti Sava zatekao mrtvog, a znajući da mu je želje bilo da primi monaški postrik, a silom i smjelošću koju je imao pred Tvorcem i Otcem, digao ga iz mrtvih, vaskrsnuši i onda vaskrskog za monaši, daši mu ime Simu. Tako da u ličnosti na Pravovjenčanog vidimo svjetlost, silu i save ravno apostolnog koji je, iako po krvi njegov brat, stari brat, bio njegovo duhovno čadlo i njegovo i svetog mu oca Simeone. I bio je svjedog velikih i značajnih događaja, i ne samo svjedog, nego i učesnik velikih događaja, koji dan danas imaju strahovit uticaj na naš narod u pozitivnom smislu, Tako da ga je taj žar i taj plamen, posebno Savinog rada, Savinog ravnoapostolnog djelovanja, upalio, ozračio, nadahnuo, te je, evo, i svetitelj postao, te ga, evo, crkva slavi. Ali mnogo ga je važno dovesti u vezu sa svetim Savom, jer je njegovo duhovno čedo i plod njegovog duhovnog, rada i molitva. Tako da slaveći svetoga kralja Stefana, praktično slaveći sve svete kraljeve i Vladislava i sve naše svete kraljeve, mi moramo slaviti i svetoga savu, jer da on nije dao, ta impuls ne bi od toga ništa bio. Ne bi bilo ni svetih zadužbina, ne bi bilo ni svetih kraljeva ne bi bilo ni svetih manastira, ne bi bilo mnogo toga, ne bi bilo ne bi ni nas bilo, a neće nasbiti ako se zaboravimo i ako ga se odreknu. Evo još jedna prilika da se preispitamo, da dobro razmislimo. Evo još jednog svjedoka da je Sava zaista učitelj i vođa naroda našeg koji ukazuje na put koji vodi u život vječer tim putem i mi da idemo i da se daj Bože nađemo svi zajedno carstvo nebeskom do tamo sa svetim kraljevima carjevima prepodobnim materama sa svetom prvom učenicom tekovom ravnoapustovnom slavimo Бога наше, Отца и Сина и Свету Граду. Духа. Амин Боже даје. Христос баскаса.